Radio 1. Sissi Barlin. Det var inte särskilt länge sedan som vi närmare bestämt i augusti förra året- som vi kunde läsa i tidningarna att allt fler unga svenskar kan tänka sig en diktatur. Vi suger lite på den. Allt fler unga svenskar kan tänka sig en diktatur- Ja, Var femte svensk mellan 18 och 29 kan tänka sig att sälja sin röst, alltså då politiskt. Var fjärde tycker inte det är så viktigt att få leva i en demokrati. Och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige var styrd av en diktator. Det här är då resultat från Göteborgs universitet som visar på en... Ja, för mig en väldigt oroande framtid. Jag ska inte slå på den här ungdomar i lata trumman idag. För det har man ju sagt om alla generationer sen liksom urminnes tider. Men jag, Sissi Wallin i Radio 1, som själv inte är politiskt sakkunnig på något sätt eller någon slags statsvetare. Jag tycker ändå det är viktigt att man kan diskutera politiska frågor med folk. Att människor, vuxna människor, men även folk över 18 år i Sverige... är ja, vuxna, men vad fan, jag var ju skitbarnslig när jag var 18... Vet att det är valår nästa år. Vet vad vår statsminister heter. Vet att det är jätteviktigt att rösta, även om man röstar blankt. Bara att pallra sig upp i soffan. Vissa områden i Sverige, vissa delar, vissa grupper röstar ju knappt. Och det är mycket unga som skiter i att gå och rösta. Jag fick en, en tweet här alldeles nyss. Det var någon som skrev, jag vet inte var personen har fått det här härifrån, men någon menade att, jag ska bara hitta det här, en Många av de kommunalråd vi har idag i Sverige är 55 plus. De går snart i pension. Här ska vi se. Vad är medelåldern ute i landets kommunfullmäktige? 55, det var så precis personen menade. En demokratisk framtidsfråga. Jag vet inte vad hon har för underlag på det här, men när jag själv tittar mig omkring våra kommuner och landsting så är det ju inte direkt de här unga, progressiva 30 det 20-30-åringarna som syns mest det är de här Bosse och Göran och Bettan och Monkan och Maggan och det är inget fel på er och ni lyssnar, ni är fantastiska men ni ska ju faktiskt gå i pension snart vem ska ta över är Sverige på väg att bli någon slags här helt eh, likgiltigt vad gäller politiskt soffliggar land. tycker folk att det är mycket mer bekvämt att titta på Letstens, och det är inget fel på Letstans men att titta på det och bara prata om det för att jag kanske har någon så här romantiserad bild, jag var hos mina svärföräldrar för några veckor sedan och de är, var ju med under hela 68 hippie, vågen där på 70-talet och då frågade jag så här, men vad upplever ni att det var mer mer engagemang då, generellt i samhället, absolut sa de, det var det verkligen, och det är flera som har sagt det som är födda på 40-talet och var med på den tiden när väldigt mycket hände eh, att de är lite förvånade över att det är så det är så mycket flathet idag. Det är upplevelsen av att ingen riktigt bryr sig. Vi har en väldigt egocentrisk kultur. Folk röstar väldigt mycket efter plånboken, kanske mer efter hjärtat. Sen tycks det ändå finnas en motrörelse av många unga som återigen, som många andra unga tidigare gjort, har på sig palestina skalen och går ut och känner att nej orättvisor är för jäkligt. Men, men det är också så här, vad är egentligen ett äkta engagemang? Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet och så umgicks jag med mycket vänsterfolk, nästan lite såhär afamuppar. Och då var jag på någon fest, såklart ute i en jättefin bosländsk idyll, en jag smögen var det, jättestor villa vid havet. De här väldigt proletära då, vänster, liksom vridna personerna hade ju, det var, det var jättelätt att vara så här rövinskommunist när man har skit mycket pengar sådär generellt. Typ, ja, men jag pluggar lite flummiga kurser, min pappa betalar, men jag är jättevänster. Eh, då var det en kille som frågade mig, miljonärsson typ med palestinanskjäl, vi var såhär 17-18, hur proletär är du egentligen? Och i den stunden, även om jag knappt visste vad det betydde, då, i den stunden kände jag så här: det här är ju bara så himla mycket posering. Bryr sig de här människorna verkligen om politik och om sakfrågor och om orättvisor och solidaritet och allt det där på riktigt? Eller är det bara en posering? För då här sitter du med hur mycket pengar som helst i dina föräldrars plånböcker, du är sjukt privilegierad och så är det så himla lätt för dig att sitta och titta ner liksom ur ditt perspektiv på så här arbetarklassen och tycka att de, eh, det är så synd om dem fast du aldrig har varit arbetarklass. De flesta jag känner som är arbetarklass bryr sig tyvärr inte så mycket politiskt för att de har liksom fullt upp med att så här försöka få ihop sin vardag. Var klämmer egentligen skon tycker du som lyssnar här på, på MECC-radiet? Var klämmer skon? Är det så att folk är för lata? De bryr sig inte om politik. Det är inte så svårt att läsa på om vad olika partier står för, om, om politiska sakfrågor man skulle kunna engagera sig i. Eller är det för krångligt? Vet man inte riktigt hur man ska. Varför är folk så lata? Jag, jag är själv en av dem som har Jag var väldigt politiskt engagerad Inte i något parti sådär, men i sakfrågor Och brann mycket för olika politiska sakfrågor När jag var yngre Och sen har jag blivit någon sån här småtrött smygborlig gråsosse Hur fan gick det till? 0200, 11, 12, 13 Ringer du till mig och pratar om det här Hallå där Vem har jag med mig? Margit Hej Margit, vad tänker du? Jag tänker så här: att dagens ungdom är alldeles för, äh, vad heter det? Körlade. Äh, Körlade? Tror du att det är problemet? Äh, de tror att allting händer av sig självt. Och äh, dessutom så tycker jag att äh, det är liksom den enda dagen på, vart fjärde år man har rätt att dryffa sin åsikt. Mm. Då ska man faktiskt använda den, annars har man inga rätt att gnälla sen. Mm. Sen kan man fan vad hålla köften på sig om man inte har varit förrött. Det är konstigt, men du röstar? Självklart, det har jag gjort för den första gången jag fick rösta. Tycker du att det är, blir du av folk som inte gör det? Ja, det blir jag. <clears throat> was, was... Och, det, och det är både gamla och unga Det är inte alls bara ungdomar Som inte röstar utan det är äldre också äh, det spelar ingen roll Det blir samma sak i alla fall Men, mm. men gnell inte då då Ja men det där är ju fantastiskt tycker jag Fantastiskt skrämmande Med de som tycker att eh, Du vet de är Martyriska såhär, ja det spelar ingen roll Vad jag tycker och sen så bryr äh. de sig inte ens äh. De bryr sig inte ens Nej, jag, jag, jag, jag blir så förbannad på det här. Så jag brukar inte spela i radio, men jag blir så jävla förbannad på folk som inte går att rösta. Och sen är det ett jävla gnäll efter det sen. Ja, ah, det är sy si och det är så det är inte så si och det är inte så. Mm. Nej, vad röstar du på då? Men det var ungefär som. Jag som äh... inte. Det, ungefär... det spelar ingen roll. Jag håller med, det är ungefär som personen jag träffade här om sistens på en middag som jobbade svart. Han hade jobbat svart hela sitt liv inom ja, byggbranschen. Och han var jättearg för att hans barn hade så dåliga skolböcker. Jaha. Förklara den logiken. Jag var så här, ja du kan ju börja med att betala skatt då så att dina barn kan få en bättre chans och få bättre skolböcker. Då blev man ju tyst. Tack Margit, vi håller ju med varandra så det här blir så tråkigt om vi bara sitter och håller med varandra. Tack snälla för att du ringde. det är himla Men du röstar och det tycker jag du ska fortsätta göra. Absolut. Har det bra. Okej. Okay. Hej. Vi tar fler samtal. Vem pratar jag med? Hallå? Hallå, hallå. Tjena, vad heter du? Hej. Marcus. Vad tycker Markus? Ja, jag tycker att de som kan rösta och har lite koll på det där, de ska göra det. De som inte har koll, de ska ju självklart inte rösta. Men det är väl ett jättekonstigt resonemang. du har koll? Det, ju, det tar ju fem minuter att göra valbarometertest på nätet och se var man står Ja, men vissa de har ju som inget intresse i det och hela det där. Men hur kan man... Vi bor ju i ett land, vi bor i en demokrati, vi har valt en demokrati. Hur kan man då inte använda den fantastiska möjligheten att vara med och påverka? Eller om, visst, man får gärna välja bort det, men då ska man hålla helt käft sen. Då ska man ta en enda åsikt om saker man tycker är fel i samhället, tycker jag. Ja, men det är ungefär som jag tycker också. Men däremot... så har ja, man är tolv så vet du vad vissa partier står för och hela det. Och sen går det att rösta på det. Det är också konstigt. Fast det har ju, som sagt, vi har aldrig haft ett bättre informationssamhälle. Det är så otroligt lätt att ta reda på. Du kan göra, inför varje val så finns det en valbarometer på massa olika sajter som tar 5-10 minuter att fylla i x frågor. Vad tycker du i den här frågan? Kärnkraft, ja, nej. Vad tycker du om integrationspolitik? Vad tycker du om det här? Barnomsorg, bla, bla, bla. Frågor som typ alla kan relatera till. Och sen så får du ett svar. Du behöver inte ja. tänka själv. Du får säga, okej, okay, du står mer åt, mest åt det här hållet. Folkpartiet är din grej. Så får man väl gå och rösta på dem då? Absolut. Det, är... det finns det är... inga ursäkter tycker jag. Men då ska man ju göra det också. Ja, men varför tror du folk inte gör det? För att de är efterblivna? Nej, nej, nej. Absolut inte. Men det handlar om intressen mest dels för dem. Men jag tycker det är så konstigt, det är ungefär som jag hade en diskussion här om sistens, jag går inte hårt åt dig nu, jag tycker bara jag blir så irriterad på fenomenet. Jag hade en diskussion med en kille som var så. här: men vissa tjejer är ju inte intresserade, för jag, var, jag är ju ganska irriterad på tjejer som inte kallar sig feminister, för det är ungefär som att strunda mattan för sig själv. Och det är så. men vissa tjejer är inte intresserade. Man är intresserade av andra saker. Ja, bara vadå, alltså, hur kan man, det är inte ett intresse att tycka att jämlikhet och rättvisa är självklart. Ett intresse är typ bovling eller samla på frimärken eller sjunga i kör. Det är ett intresse. Matlagning. Intresse Absolut. är inte helt grundläggande grejer som att vi ska leva i en demokrati att vi ska ha samma rättigheter. Det är en skyldighet. Tycker du inte ja, att den där retoriken nej. är ganska konstig? att ja, men Är man inte intresserad så är man. Nej, men ta livet av det då. Nu, förlåt, nu var jag politiskt inkorrekt. Ska du leva här på jorden får du väl ta ett ansvar? Absolut, absolut. Men... Jag ska inte uppmana till självmord, förlåt. Men jag blir så Nej. irriterad. Men jag känner så här, varför ska man leva om man inte bryr sig om så här grundläggande grejer som vi alla mår bättre av? Vad är poängen då? Då är man som en amöba på något vis. Men vissa anser ju att det spelar ju också ingen roll vad de röstar på så kommer det ju stå i samma, samma ställningstagande som vi vet du att det inte blir någon skillnad där att, det enda som blir skillnaden är ju att ena vill att det ska dras av lite från skatten och nästa vill att... Men det är inte bara skattemässigt som är skillnaden. Men det är där många som jag känner står att det enda som kommer vara skillnaden är lite skattemässigt. För då kan du upplysa dem om att vi hade en röd regering ganska länge och sen så fick vi en blå regering. Och så började man utförsäkra människor som håller på att dö i cancer. Så började man sälja ut varenda vårdcentral och vartenda äldreboende och vi fick ett mycket, mycket sämre vad jag tycker i alla fall på många sätt fick ett mycket, mycket sämre Sverige när vi började jag kan absolut tycka att de blåa har poänger i vissa saker men just man ser ju en stor skillnad på om man har en blå eller en röd regering absolut. det spelar ju roll vad man röstar på jag tycker också att, det ser, att man ser en jättestor skillnad men menar, om Sverigedemokraterna får en... mer och mer mandat så kommer vi också se en skillnad i hur den politiken blir vare sig man tycker om det eller inte så att, det är bullshit att säga att det spelar ingen roll det är klart som fan det spelar roll Självklart, det tycker jag också. Jag tycker att det spelar jättestor roll. Du får men, säga det till dina kompisar. Du får argumentera för det här. <laughs> men, men samtidigt så tycker jag att det, vet du, jag tycker inte att de ska få skit. heller. inte det? De, de som inte anser att de... De som anser nu att de... För, för de, de går till arbetet, jobbar 7-4 eller vad fan de nu gör och de anser att de inte har någon politisk koll för att de inte är intresserade över politiken och ja, Men då får de väl skaffa där, sig det då? Och så går de inte och röstar eller liknande saker Vet du, och då ska de väl inte få skit för att de inte vill göra det Det är väl klart de ska om, om de ta, då får de flytta till en diktatur i så fall om de, om de vill vara så här lobotomerade och, <laughs> och låta någon annan bestämma allting ja, Jag förstår inte, det. du är väldigt förlåtande jag förstår inte det, eller, det är väl en fin egenskap i sig men det är klart att man inte ska skuldbelägga människor, men vill man, vara, vill man vara med i en demokrati så får man ju faktiskt ta sitt demokratiska ansvar. Annars kan man lika gärna flytta härifrån. Och flytta till typ Saudiarabien. Det är ju bekvämt. <laughs> ja, ja, faktiskt. Här, men jag tackar för mig. Jag, ja, ha det bra. Det sa vad Okej, hej ja Jag köper inte det där. Det kallas för lathet. 0200 11 12 13. Vi pratade om det här med politiskt engagemang. vad tog vad tog ideologierna vägen? vad tog alla politiskt engagerade människor vägen? och Då menar jag inte att man ska vara jätteinsatt i varenda sakfråga. Att tycka att skolan ska vara bra på olika sätt. Det är också vara politiskt engagerad. Att brinna för... Jämställdhet, är också att vara politiskt engagerad, att brinna för integration, eh, jämlikhet i samhället, det kan vara brinna för någon form av idrott och hälsa för fler barn, det är också att vara engagerad politiskt. Det känns som att många har missuppfattat vad politik är. Man tror liksom att det handlar om att kunna så här Anders Borgs vårbudget i huvudet, men det gör det ju inte det har jag aldrig gjort. Det är Anders Borgs jobb. Det är det vi betalar honom ganska mycket pengar för varje månad. 0200 11 12 13. Ringer du till mig Sissi Valina här i Radiot och pratar om bristen kanske man ska säga, på politiskt engagemang och ideologier denna tisdag i Radio 1. Radio 1. Sissi Valina. Jag var tredje svensk ungdom, alltså ungvuxen, kan tänka sig att leva i en diktatur. Jag tror inte riktigt att de har förstått vad det innebär när de har fått frågan. Det är en undersökning från Göteborgs universitet. Den är inte så jätteny, den kom i augusti förra året. Men jag kommer att tänka på den här idag. Tänkte att jag skulle göra ett program om politiskt engagemang, att bry sig, kunna diskutera, vara intresserad av att diskutera ideologiska frågor utan att tycka att det är för komplicerat. För jag, Min six Valins uppfattning är när man rör sig ute i samhället att det är väldigt många, även inte bara 18-19-åringar utan vuxna vuxna, som tycker att det är alldeles för krångligt. De tar aldrig upp politiska ämnen eller liksom sakfrågor som rör ideologier på något sätt utan det är väldigt mycket tomt prat om, ja, jag såg på Let's Dance i helgen, ja, jag ska åka till Thailand, jag har klippt mig, det är så här tomt, tomt, tomt, tomt, och jag har ingenting emot tomt prat i sig jag kan vara skitytlig också men det blir väldigt tråkigt tycker jag att leva i ett samhälle där så många är så himla flata inför det faktum att vi lever i en demokrati och vi har alla fantastiska möjligheter att påverka som vi gör här i Radio 1 det, här är, det kanske inte känns så det kanske låter fånigt men vi bedriver ett opinionsarbete varje dag. Vi tar upp ämnen som vi tycker är viktiga. Ni reagerar som lyssnar. Ni ringer in, säger er åsikt. Det är någon annan som lyssnar som hör er åsikt. Och så föds det en tanke hos den personen. Shit, det här har inte jag tänkt på. Det här. Jag tycker också det är för jävligt att sjuks sköterskor, sjuksyror har för dåliga löner. Och så kanske den personen skriver en debattartikel som i sin tur leder till att en politiker läser det och börjar tänka till och skriver en motion. Och ni fattar så är hela kedjan en gång. Så att man behöver inte nedvärdera sin egen makt. Vi har alla med dagens sociala medier och digitala, digitalisering har vi alla ett, ett fantastiskt tillfälle att just bilda opinion, att påverka att ta ställning politiskt för jag tycker det är viktigt att göra det och som Marcus som just ringde sa jag ska inte skälla på stackars honom för han var bara budbärare men jag köper inte det här resonemanget ja, vissa har inte intresse av det de går till jobbet eh, sju till fyra så går de hem och så röstar de inte för de tycker inte att det är viktigt ja, men då får de väl fan i börja tycka att det är viktigt då, alltså Så de flyttar till Saudiarabien Tycker du att jag är lite för hård? Ring in till mig. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hallå. Det är Jari. Det var länge sedan, Jari. Det är alltid länge sedan nu för tiden allt har ändrat Okej, okay. men vi kommer till sak, hörru. Vad tycker du om det här? Jag tycker så här att problemet med människan överhuvudtaget är, om jag får säga det på engelska så får folk få tänka lite Ja, det, ja, vi håller i hatten. Varsågod. When you get too strong you get unconscious and then you die. Ja, det var lite... Du menar att när man får för mycket makt så blir man passiv? Precis, ungefär. You, you have first to clean your own heart. Don't feel the negativity. Eh, uh, fan, Eh... Uh... Ah, jag kommer inte ihåg allt. Det här har min... Uh... Det har Sida sagt till mig en gång. Och då börjar han med orden. Det är Ja, jag förstår. Men det var fint sagt Jerry. Jag tackar för det. Du lyssnar på Radio 1. Och jag vill att du ringer också 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Ja, men känner. Hej, vem är det? Ja, du. Du känner igen min röst. Du imponerar för mig att du känner igen röster. Vilken jäkla gåva du har. Ja, det är AJ. Hej. Alltså fasen, varför måste jag bara finna ut med någon? Du, nej, du, du har ju två initialer, jag tror inte att det är någon som kommer identifiera dig på det. Vad, nej, vad tycker det. du om det här? Hörde du det triggar mig som 17 när du är förbannad och jag känner så mm, okay. då, då ska jag försöka vara lite förbannad också. Vet ja, vad är det då? Förbannad. Jag är förbannad på den här jävla advokaten när du var borta på din resa tre veckor då så bjöd någon ersättare in ett riktigt stolpskott då i programmet och jag kunde Tar... jag har inte hört det här så jag vet inte nej. vad du pratar om nej, okej då ska jag bara förklara killen sitter och säger att han brinner för arbetsplatsmobbing det är en advokat då och jag blir så förbannad så jag vet inte vad jag ska ta vägen jag ringer in och frågar hur många fällande domare finns i arbetsdomstolen. Mm. överhuvudtaget när det är arbetsplatsmobbing och då sitter djärven och säger då att nej de... alltså, jag har sysslat med 500 fall en, en advokat med slickat hår och eh, han satt där i kostym och slickat hår och andra din ersättare han satt i några byggsvängsgrejer med knivar i bältet och så vidare ungefär som det skulle vara några jävla eh, kontraster på det vis alltså, jag blir så förbannad och, och killen sitter och säger att han, han brinner för arbetsplatsmobbing 500 domar eller 500 fall har han sysslat med och sig för bröstet men inte en jävla fall som har gått till dom och så länge inte vi har en fällande dom när det gäller arbetsplatsmågivning så existerar begreppet inte. Nej. Nu kommer du ifrån ämnet lite här, AJ, men det gör inget. Jag Nej, det uppskattar... Det är engagemang. Ja, just, du menar så, absolut. Ja. Som advokat. Många gånger så är det ju de som har juridisk skolning som hamnar in i politiken. Inte alltid, mm. men många gånger. Och här sitter någon och, liksom och säger att han brinner. Han är idealist. Han brinner för. Han har liksom en agenda. Kan, kan man inte alltså, Det är ju inte hans fel. Jag har inte hört programmet som sagt men om åklagare väljer att lägga ner och nämndemän och sådär, han är ju bara advokat eller jurist ja, så att säga han... målsägande beträdde ja, eller? Ja just det, nej men det handlar om att han driver inte han sitter och slår sig för bröstet att han får ut mer skadestånd för de går till förlikning men det är ju för 17, han och klienten som väljer det och han råder alltså det, vi måste få fram en fällande dom det är arbetsplatsmobbing därför att det är ett stort jäkla samhällsproblem mm. och det finns ingen som kan ta tag i det. Vi kan bara prata om det mellan dig och mig så mm. säger då, att det här är ett jätteproblem men vi får inte tag i det det är som att försöka bita sig själv i svansen vi får mm. inte grepp på det så länge det inte finns en prejudicerande dom någonting ska visa och är man då en engagerad advokat som ställer upp i Radio 1, då ska man för fan inte säga att man inte driver det till dom utan går till förlikning mm. och sen skryta med det, att man har engagerat sig 500 fall, det gör mig så förbannad bra att du är förbannad Tack jag ska inte skratta åt dig, men jag, ska, jag, jag, jag, blir, jag blir tacksam. Du, du får skratta åt mig. Nej, jag ska inte åt dig. Okay. Du triggar mig med din jäkla uh, svada och att du blir arg och förbannad. och Jag kan också bli förbannad det är bra. Vi behöver då. det. Tack, var det bra vi hörs. Hej! Det var väl en härlig urladdning, se? Det var inte så farligt att tycka. Jag tycker inte AI kommer från ämnet, men jag det tog en stund innan jag förstod att det handlade om just det här med påverkan och bild och opinion. Och det här var väl ett fantastiskt jag var lite trög där fantastiskt exempel på att tycka till om en sån här sak det är väldigt man ska man säga, det är en smal grej men det bildar ju opinion och det är ju sin tur också ett politiskt engagemang, även fast det kanske inte låter så. Tycker du att det också finns håller du med mig om att det finns en missuppfattning kring vad ett politiskt engagemang är? Det är inte att kunna exakt vad alla som sitter i riksdagen heter, det är inte att kunna vad vår budgeten exakt innehåller eller kunna rabbla liksom alla gamla statsministrar det är också det är trivial pursuit-kunskaper men det det handlar om är att förstå hur man faktiskt kan påverka och få unga människor som ska rösta första gången och förstå att det är viktigt att rösta. Det är viktigt att göra sin röst hörd. För jag är kanske hård där, men jag tycker att om man inte sätter sig in i grundläggande grejer vad gäller politik, om man inte heller någonsin pratar om politiska saker, det vill säga har åsikter om någonting med lite mer substans som påverkar oss alla i samhället så tar man inte sitt demokratiska ansvar. 0200 11, 12, 13 regeringen. Nu ska vi ta vårt demokratiska ansvar tillsammans och lyssna på nyheter. Gör det, spetsa öronen. Så hörs vi alldeles strax efter dem och pratar mer om det här med opinionsbildning och ideologier och sånt där. Du lyssnar på Radio 1. Radio 1. Välkommen till tillbaka eller till Sissi Wallin här i Radio 1. Det är tisdag och vi pratar om varför så fruktansvärt få människor. Nu kanske jag drar, lite på, drar på lite. Men varför så få bryr sig idag om politiska frågor, om ideologier, om att stå lite på barrikaden oavsett vilken färg man har politiskt. Och skrika lite och röra om lite. Det är så jävla tillrättalagt. Jag går på så här, middagar och mingel och det enda folk pratar om är liksom vad de har köpt, vad de ska köpa, vad de ska resa och där någon tråkig jävla hobby de har. Vem bryr sig om du ska åka på körresa i Antwerpen? Jo, jag kanske bryr mig men om du pratar om andra saker också och nu kanske jag målar upp en bild av att jag är så jävla revolutionär och det är jag ju inte. Men jag försöker åtminstone att bry mig, att sitta här alla har ju inte den här möjligheten men att oavsett när jag var liksom 20 och inte alls jobbade på radio så försökte jag driva frågor i alla fall prata om frågor som känns lite mer samhälleliga. Saker som berör oss alla, Det kan vara att man ofta är det saker man är besviken på. Man är besviken på hur eh, vården funkar för missbrukare. Man är besviken på hur skolsystemet ser ut. Man är besviken på korruption, man är besviken på saker. Eh, men den här flatheten över att det är liksom ingen som pratar om sånt riktigt längre, tycker jag. Och är det lite så här, när fan blir gammal så blir han religiös? Hen, religiös. När jag var yngre så var jag väldigt politisk, inte, så, inte just partipolitisk men jag engagerade mig mycket i politiska sakfrågor, det gör jag är fortfarande men jag har definitivt blivit mer lat, jag har blivit en liten kärring en liten så här smygborgarkärring och det är inget fel på jag jag man får rösta på vad man vill givetvis i en demokrati men den här flatheten och så blir lite bekväm och tappa den här glöden vad hände, jag tänker så här var det Fjodor Ebba Grön som fick en son som blev så här börsmäklare. Ni vet, man gör revolution mot sina föräldrar som är födda på 40- och 50-talen. Så blir man själv helt obrydd istället. Jag tänker jag här, kommer det bli så nu? Kommer alla vi som är födda, inte alla men många, 70- 80, 80- 90 tal 90-talister. Kommer vi bara bli så här lobotomerade och gilla typ Gangnam Style och porr? Är det vår lott? Kommer ingen vilja ta över som kommunalråd i Strängnäs längre eller var man nu bor? Kommer, kommer ingen liksom riktigt driva politiska frågor och samhällsengagemang? 0200 11 12 13 Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hej Cissi Hej, vad heter du? Kenneth. Vad tycker du? du? Jag tror så här att folk vill inte prata så mycket i politik idag för att allting ska vara så pk-korrekt. Va? Det är därför folk kan inte säga vad de tycker och tänker och då för bli för det och det andra. Det är därför de inte pratar politik. Tror du att det är så generellt? Ja, tror jag. Men för nu, nu gissar jag lite att du menar Sverigedemokrater och sådär. Folk som har kanske lite nej, menar, invandringskritiska så, att, har, åsikter. Så, har, eller? Alla med svärddemokrater som tycker. Är, som nej, som nej, är. men ofta så är det den retoriken som folk som röstar på typ Sverigedemokraterna har att man får inte säga någonting längre för då blir man nu så här lite offerkofta. Nej, men Nu är du så här. Och sådär tog inte en år i Paris, då Du är de också, eller hur? Glöm inte det. Ja, det är väl viktigt att det blir en diskussion, tycker jag. Istället att han, han blir ifrågasatt så får han stå för det. Inte... Nu hör jag det dåligt, vad sa du? Ja, jag vet, att jag är förlåt. Nej, det är lugnt. Du förlåter. Jag tror folk inte vågar vilja prata om sådana saker för att uh, det, är den, det är på den vägen som tror att de ska bli... ja uh, Folk ska tycka fel om honom. Fel jag kan hålla med om det. Jag har fått... Uh... I vuxen ålder nu det var, det var en, en person som jag blev ovänse med här så vi, hade ONC, vi var ovänse i en sakfråga och så blev det lite geggigt sådär. och hon skrev ett art meddelande till mig på Facebook skrev så här bara så du vet nu tycker alla våra gemensamma vänner att de tror alla att du är nyliberal. Nu la du på där när det bröts. Hon kan fortsätta berätta då eh, Ja, men just att, att hon, det var liksom hennes hot mot mig nu tror alla att du är nyliberal ja så so what, de får väl tro att jag är Ulf Ekman om de vill, det skiter väl jag i egentligen, och jag tror att Kenneth tar en poäng där, att många, det kan, han kan vara något på många är rädda för att tycka saker och ha åsikter, just för att man är så himla rädd för att bli stämplad, och vi stämplar varandra väldigt lätt i Sverige också jag vi inte det, jag tycker det 0200 11 12 13, ringer du vem pratar jag med? Hallå? Niklas. Hej Niklas, vad tycker Niklas? Jag tror tre saker är att folk inte vill börja liksom politiska diskussioner. Vad tror du listar dem för mig? Äh, nummer ett så håller jag med föregående talare. Säger man någonting som inte är politiskt korrekt så då är man antingen som är rasist eller så är man borgarbracka eller så är man kommunist eller så är man det eller det eller fjärde. Har du själv upplevt det här? Oh ja. Ja, jag har också upplevt Jag råkar ju nämna en sak Jag sa att jag hade råkat titta in på eh, Brottsförebyggande rådets hemsida mm. Och sett att eh, det, det är ju faktiskt så att eh, De som har invandrarbakgrund Är överrepresenterade i våra fängelser Vad beror det på? Då var jag ju mm. Alltså jag tycker inte att man är rasist alls om man ställer den frågan. Man kan ju Det beror helt på hur man ställer frågan. Ställer man frågan så här, alla jävla äckliga invandrare, vad fan ska då... Alltså om man har en nedlåtande ton, då förstår jag att folk blir sura. Men om man, om man uppriktigt undrar... Vad är det som gör att det ser ut så här? För det kan jag svara dig på. Det handlar mycket om fattigdom. Det handlar inte om var man kommer ifrån för land ja, utan det finns ja, forskning som där, visar... Där, håller, där håller, har du och jag olika åsikter i alla fall. Det är viktigt inte, att kunna ta upp det, den frågan, absolut. För, för det. Utan, äh, mm. Men äh, jag sa, vad beror det på? Liksom? Och mm. då var jag ju då, självklart rasist eftersom nu var jag ju tjejdemokrat. Äh, mm. men, ja, men det här är ju faktiska siffror. Nej, det är det inte. Nej, men det är ju tråkigt om man, om man inte kan diskutera. Sen så tror jag man får tänka på hur man själv uttrycker sig för att vi har ju en ganska utbredd vardags, eller, all rasism är ju rasism men vi kallar det ju för vardagsrasism i Sverige. Vi har en ganska utbredd främlingsfientlighet och då tror jag många är väldigt känsliga av naturliga skäl. Så då kan man, får man tänka på hur man uttrycker sig. Men jag håller med det är klart att man måste få jag tycker det är för jävligt att Sverigedemokrater blir hotade och inte kan sitta i, i kommunfullmäktige och sådär. Det spelar ingen roll vilket Politiskt parti man tillhör. Blir man hotad för att man är politiskt aktiv, då är det någonting som är fel med vår demokrati och då fungerar mm. demokratin. Och det spelar ingen roll om man är KPM eller, eller en Nydemokrat eller eh, ja, Säjdemokrat eller, eh, eller Moderat. Mm. Det spelar väl ingen roll. Man måste ju i en demokrati ha möjlighet att yttra sina åsikter så länge man inte tar en påk. Och slår den i huvudet på någon annan och säger jag kommer fortsätta slå den i huvudet på dig tills du tycker som jag tycker. Nej, där är vi helt överens. Sen ska man ju också vara medveten om att vi har en... Vi, vi får inte... Hets mot folkgrupp är förbjudet. Till, eller olagligt, ja. till exempel. Ja. Så man får, det är demokratiska rättigheter, men det finns ju en gräns för allting. Hur mycket man får ja. kränka en, en grupp människor och sådär. Men jag håller med dig mycket i det här. Jag tycker att det är väldigt viktigt att du ska kunna ställa den frågan. Varför, om du tycker det är viktigt, varför är det en överrepresentation av invandrare i svenska fängelser eller folk med invandrarbakgrund eller hur det nu är, ja. då, då ska du kunna du ska få ställa den frågan och så får folk bemöta dig hur de vill men du har, ska ändå ha rätt ingen ska ja. tysta dig liksom. så att, ja. fortsätt med det ja. och, nummer två det är ju att där så man kanske inte ska säga att de ljuger men de, Vilka är de, de, är de? politiker förlåt mig nej det är ungefär, jag tänkte bara det fanns eh, många alternativ ja, eh, de är de eh, talar inte direkt sanning om vi säger så. Då. De är lite frispråkiga med sanningen när de går ut och vallöftar och sådana där saker. Mm. Och folk blir ju till slut nej men det här blir ju så jävla vanligt som vanligt. Mm. De lovar eh, det ska mer till sjukvården, det ska mer till eh, äldrevården, det ska mer till skolan, det ska mer till vägarna, det ska mer till dit och det ska mer till dit och sen så blir det bara skit. Mm. Eh, jag är själv stått och lyssnat på nu kanske jag pekar ut här jag socialdemokratisk partiledare i Afghanistan på flaggplan som stod och lovade liksom att vi ska absolut inte lämna Afghanistan förrän äh, Afghanistan ska säkerhetsstyrket själva kan ta över ansvar för områdena och mm. det kan de ju inte men nu ska vi ju därifrån ändå Ja, ja det där tror jag tyvärr inte insatt i men, men det var klart att politiker Ja, det finns ju alltid en modifierad sanning och det finns ju någonting som kallas för politikers svar. Det här klassiska boseringholm retoriken att man får, en, man får tusen frågor och man svarar likadant på alla. Ja. Eller man svarar inte på den fråga man faktiskt fick ja. utan man börjar prata om någonting annat. Så det kan jag förstå att det finns ett politikerförakt Det är ju upp till våra politiker att inte eh, att faktiskt stå upp. Och vi har ju x antal politiker i historien som har, som jag tycker, Olof Palme hatad eller älskad. Jag önskar att det fanns fler politiker som Olof Palme som kunde tala lite i skägget. Ja, um, där får vi också vara överens om att det inte var överens ja, jag förstår. Säga vad man vill om Palmes politik. Men han var, ja, ja, ja, det kan vi ja, kanske vara överens Jag håller med att han hade... Han tog en, ju ställning då. väldigt hårt. Så. Ja, men eh, han, han sa en hel del eh, till liksom tal och sådana där saker. Men politiskt så gjorde han ju lite tvärt emot ibland. Ja, men han var ju i alla fall... Det, det jag känner med honom, jag var ju knappt född när han dog men det var väl att han var ganska tydlig som politiker han var tydlig med vad han ville, han var väldigt ideologisk och det kan jag känna att ja. dagens politiker saknar lite det är väldigt mycket floskler bara det är väldigt mycket så Jag jaha vad var du sa nu frihet är viktigt, ja men vad betyder det då liksom att jag ska kunna få bajsa på tunnelbanan Nej, jag vet inte, ja. hade du en tredje punkt? Ja, det är, tyvärr tror det så att nu har det blivit någonting, i form av att om man är politiskt aktiv då är man antingen uh, vad heter det, AFA eller någonting sånt där på utobusviktet när uh, Sverigedemokraterna har några, uh, uh, valmöte. Mm. Eller så är du på andra sidan. Uh, Högerextrem och, alltså, ja. om man säger om ja, man ska, det ska dra det för högt. Ja. Så finns det de där som fly, flyter mitt emellan och tycker att det ska verkligen vara så här. Då. Mm. Och uh, Jag uh, man, man får ha, precis som vi börjar prata om, man måste ju få ha sina åsikter, annars ser vi inte en demokrati. Mm. Och om man då står på ena sidan eller den andra sidan och stör ett valmöte för den andra sidan, då, då hindrar man ju demokrati för alla. Ja, det är ju idiotiskt. Det är det är idiotiskt. Jag, jag stöder absolut inte det på något sätt. Jag tycker att Nej, eh, jag det, det blir... Det är bara, del, men eh, ja. eh, men det, det verkar bli så att jag... Antingen så är man för och då måste man bara för det jättemycket eller så är man mot och då måste man vara emot och så mycket så att man slänger sten på polisen för att de var mm. har. Men det blir så ytterligheter. Ja. Jag tackar dig för ditt samtal. Ingen fara. Ha det bra, okej. Okay. Hej. Hej. Du lyssnar på Radio 1 vi pratar om. Vad jag kan uppleva är saknaden av politiska ideologier. Det finns ju väldigt många som skriker högt. De är, inte så, de är inte så många, men de som finns skriker högt. Som antingen är väldigt vänster eller väldigt höger. Framförallt på Twitter till exempel, eller på Facebook, i Facebookgrupper och sådär. Men frågan är om man ska sluta på svenska folket generellt. Hur mycket engagemang... Jag ska inte kasta sten på min gamla hembygd uddvalla. Den är fantastisk på många sätt, men jävlar i mig var tråkigt det är när man åker hem. Och det är så mycket flathet och det finns liksom ingen udd. Man försöker så här... Jag kan absolut sitta på en middag och inte prata om politik och typ också prata om något så ganska harmlöst. Men ibland tycker jag att det är intressant att bara har du, har du läst det här om, om hur man behandlar människor som kommer hit från andra länder som får bo på asylboenden? Har du läst det här? Har du hört det här? Saker som man har varit ganska mycket rapportering om i media om man har hängt med någorlunda. Och folk har sagt, äh jag har ingen åsikt. Nej, jag vet inte. Jag har ingen åsikt. Och jag har jobbat en del på tv också, eller jobbar. Och då ger man sig ibland ut på stan för att göra såna här enkäter och jag har vänner som jobbar utomlands på radio tv-stationer och deras uppfattning är att när man går ut på stan i Tyskland eller i England eller vad det kan vara och frågar folket, hej för jag haffade i två sekunder vad tycker du om euron? Alla har åsikter. Alla vill vara med. Ay, jag tycker det är för jävligt. Jag tycker det är fan var jag blir eller det är fantastiskt. Svensken så. Här, nej, fråga inte mig. Jag vet inte. Ay, jag vill inte vara med. Det är fan svårare att hitta folk som vill tycka till om helt banala grejer på stan i en TV eller radioenkät än att hitta någon som har liksom, en arm extra på riktigt. 0200 11, 12, 13, ring till mig. Och vi kan också glida in på det här med åsiktsrädsla. Konflikträdsla också kanske. Är man rädd för att tycka och tänka saker för att man inte vill stöta sig? Det var någon som ringde förut och sa det väldigt bra. Det här att Du blir så stämplad om du tycker saker. Du blir så... folk, Många kategoriserar liksom hela dig som person bara för att du har en åsikt till en fråga. Och det är väldigt, väldigt tråkigt. 0200 11, 12, 13 är numret. Vem pratar jag med? –Hallå! –Hej, Hej Lennart! Du vet vad, det här blir en utmaning för dig, för du är ganska långrandig. Och nu har vi en minut, så du får fatta det kort. –Ja, jag tror du har fel där att svenskarna är så rädda för att säga sin åsikt. Det, det tycker jag inte, utan jag har liakttagit det att de är väldigt talföra. I vissa fall kan man vara talträngd, men demokrati är nog man måste kämpa för varje dag. Och sen den här mannen som ringde in senast här, där är det ju viktigt att mötes- och föreningsrätten får existera och inte bli störd, mm. Aboterad. Det tycker jag är en hörnsten. Och så yttrandefriheten framförallt. Att vi kan ringa till Radio 1 och tala med CC. Mm. Och, och ränderna går aldrig ur. Du berättar att när åker hem till Uddevalla. Men det är ju ett väl i Stockholm nu? Ja, jo men det är väl ränderna klart att man är hemma. Ja, där man är uppvuxen är ju hemma på något vis. Men du vet att också. det började i Sverige med det här jävla konvertikelplakatet. Då började folkrörelserna växa när man ville ha religiös, alltså eh, fria eh, religiösa samfund va? Mm. Och... Eh, Eh, religiösa och komst där sen fackföreningen eh, Sverige är ett väldigt eh, land som har byggts upp mycket underifrån men idag vill jag säga att politikerna tycker inte om det utan de låter oftast taktiken gå före sanningen de vill inte gärna se några nya folkrörelser som växer fram Nej. Utan, men förr fick ju folk kämpa det här landet Tänk bara fackföreningen Vad de fick kämpa för åtta timmars arbetsdag mm. Ja men du men okej okay, vi har fått det lite för bra Är det det som är po ja. poängen ja. Ja, jag Lennart det... jag måste lägga på dig vi hörs. Ja men jag stannar kvar ja. nej, du, nej det kan du inte för jag ska ta in fler samtal Du får ringa sen i så fall Hej du lyssnar på Radio 1 0200 Jag vill ha många olika röster idag Det vill jag alltid ha Så ring du som inte har ringt tidigare eh, Vi är alldeles strax tillbaka Radio 1. Sissi Vallin. Du lyssnar på Sissi Vallin Radio 1. Det är tisdag och vi pratar om vad jag kan uppleva. Det finns en del undersökningar och diverser forskning eller inte forskning men undersökningar, enkäter som stödjer min tes. Det här att Unga människor i Sverige idag bryr sig faktiskt mindre om politik och politiska sakfrågor än vad man gjorde förr. Det är svårt att mäta engagemang så där, men om man ser på röstvaldeltagandet det har varit ganska jämt det senaste åren. Men just det kom en, en, ett larm kan man säga, från Göteborgs universitet i höstas tidigt i höstas, som visade på att många unga, en tredjedel av svenska unga skulle kunna tänka sig att leva i en form av diktatur. Alltså någonting som då inte är en demokrati. Var femte kunde tänka sig att sälja sin röst. Och var fjärde tycker att det är, det är helt okej okay att ge upp det här med demokrati. Jag blir alldeles mörkrädd när jag hör det här. Är det okunskap som ligger bakom? Är det lättja? Vad är det som är problemet? 0 200, 11 11-12-13. Och jag vill inte bara rikta kritik mot den, den yngre generationen som jag faktiskt också tillhör. Jag vill rikta kritik mot samhällsapparaten i stort. att. Eller vi som bor, vi som utgör Samhället, vi medborgare, varför bryr vi oss så lite idag om sakfrågor, om politik? För politik är ju inte bara att veta, som jag sa förut, vad, liksom, vad alla gamla statsministrar heter. Politik är ju att kunna prata om sakfrågor som berör oss alla på något vis. Inte bara egocentriskt utan skola, vård, omsorg, eh, arbetsmarknad. Eh, ja, det kan vara smalare grejer som vård av missbrukare, det kan handla om djurrätt. Saker som bara berör oss. Alla. Varför är det så många som har svårt att ha åsikter om det? 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Ingen där som vill ha en åsikt. Hallå? Ja, tjena Matta. Vänta, ska jag sänka radion? Ja, gör det. Så. Ja. Så, kära, Vad tycker du? Janske Lussi, jag lät på Twitter här för någon timme sedan och så att du hade tweetat om det här. och lite förvånad över att du faktiskt tog upp det i radion så alltså, jag brukar tweeta om att jag, jag brukar slänga ut det på Twitter först och sen ta upp det här Ja men det var typ bara en åsikt varför varför det är som det är ja, blev Vad tycker du då? Jag eh, har en jäkla massa åsikter faktiskt eh, En av de första grejerna som jag faktiskt är ganska ledsen på CC, det är faktiskt så här att det känns mer och mer som att politik överhuvudtaget har blivit någon typ av slogans Mm Eh och eh, som typ att kritiserar man till exempel i det här invandring mm. så får man ganska fort epitetet rasist uppkört i en nyheter på en och sen är det färdigt diskuterat. Mm. Mm. Det är ingen bra. Nej det tycker inte jag. Allting, det är klart att om någon eh, beter sig som en rasist och har rasistiska åsikter så är det ju en rasist. Ja men om jag, om jag säger att jag hatar alla judar till exempel då får du mer än gärna kasta upp, upp det. Ah, nu, precis. Liksom. Men det är inte det det handlar om. Utan det är att man typ allmänt kritiserar. Och jag tycker att det har kristalliserat ut sig en hel del just när det här gällande slogans nu gällande allting som har sagts och skrivits gällande Omar Mustafa här. Mm. Att det, liksom, det har blivit mer det här att man ställer sig på vardera sida om ett skrank och bara kastar skit på varandra och man diskuterar egentligen inte vad saker och ting handlar om. Nej, och, och det blir ju bara då att jag har varit politiskt engagerad. Jag, jag fyller 48 och jag har varit politiskt engagerad sedan 20, ja, 20 år gammal ungefär. Mm. Och var intresserad då, då. Och det här ja, men de som inte är intresserade, de tröttnar ju blick snabbt på sånt här och tycker att. Eller att Törs inte yttra sig helt enkelt, precis som en del av andra har var inne på också. Men vad, och det är intressanta är att du tror att det beror på. Vad är det som är skillnad på dig och dem då? Varför har du varit engagerad sedan du var 20 men inte den andra personen? Din kompis Där, eller din därför, granne eller någon? Därför, därför att jag till exempel då då, eh, har längst ner i, i botten av mig själv så hatar jag orättvisor. Men tror du inte att alla människor gör det? Borde inte alla människor göra det? Ja, men det, då kommer det upp en annan grej. Liksom det här som, jag vet inte om det om det sägs nu för tiden, men då när jag var 20 år gammal så var det, det att om du gick på en fest eller om det, vet du vet på en middag eller någonting sånt där, så vet du, no, du fick absolut inte under några som helst omständigheter sätta igång och diskutera politik. För vad hände då då? Vad var... ja, då, blir man, då blir man osans. Men det blir dålig stämning. Ja. Mm. Och liksom... <laughs> Och då är vanligt kretig och pletig... Ja, när fan ska man då diskutera politik då? då? Jo, då hamnar det precis som... Uh, typ i byggbarackarna som de snackar om liksom att oh, jag hatar alla invandrare och, det, liksom, där, liksom. Uh. och då kommer det från andra hållet Ja, liksom, oh, nu ska vi minsann ut och liksom instruera alla byggarbetare att man får minsann inte säga så. Ja men det har, det har ju inte någonting med sakerna att göra. Sätt igång och diskutera varför de hatar istället och få mm. dem att ändra åsikt i så åsikter om åsikterna är fel. Jag håller med dig. Det blir också väldigt mycket fokus. Man, man har svårt att skilja på sak och person ibland eller ganska ofta. Och man har också jag, jag känner, jag upplever, jag håller med jag upplever ofta att om, om jag skulle säga någonting som någon annan inte håller med om då frågar mm. människor ganska sällan vad menar du med det? Istället bara du har fel! Okej! Okay. Jaha, ja, tyckte det då. Och så blir man själv så här defensiv och så blir en andra offensiv och så är det igång. Ja, och, så, och så blir det då bara parkfassning på vardera sidan om skranket. Det, det, det löser ingenting och alla fördomar och alla förutsattade meningar och saker, som man har om saker och ting, de kvarstår. Mm. Men det är väl någon som sa det, det var någon så här, Dalai Lama var det inte, men eh, många människor dör hellre än att erkänna att de har gjort fel. Det kan mycket väl stämma och, och, Det låter och, kanske dramatiskt, men du förstår ja, vad jag, men men jag menar. Att jag för, det är så mycket stolthet. Menar, men det, det, jag förstår vad du menar, för det där är ganska vanligt på människor överhuvudtaget- att man hellre dör än erkänner att man har fel, tyvärr. Kanske inte dör som i dör på riktigt, men man, det ligger väldigt långt ner på ens lista- att erkänna att man har fel. Det ligger sitter otroligt djupt inne, även för mig ganska ofta. Så att äh, ja. ja, det är intressant det där nämna en sak till, mm. bara. och det var det att, eh, nu hade man då debatt här på publicistklubben igår. PK-debatten? Ja. ja, det heter ju det, publicistklubbdebatten. Ja. och liksom, ja men, där är det ju faktiskt personer som, som ska vara eh, upplysta och kunniga från alla olika håll. Och liksom, när det då är ett, från ena sidan säger så, så här att jag kritiserar, jag kritiserar vissa saker inom, hisla, inom islam till exempel. Då är det så här att, ja men då hatar du alla muslimer. Ja men då står man återigen på vardera sidan om skranket och liksom bara kastar skit på varandra och det leder liksom ingen vart. Nej men det blir också konstigt när man ska tillskriva människor så här, ja det är klart som fasen att någon blir defensiv om, om du säger så här, ja jag gillar inte, nu tar vi det som exempel, islams kvinnosyn. Och så säger någon, du hatar alla muslimer. Det är klart som tusan att du blir defensiv. Nej, men det gör uh, jag inte alls det. Varför säger du så? Uh, det, tack, tack för det. Precis dit jag vill komma. Det är, det, man har ju inte så himla stark analysförmåga om man tror det. Sen kan man tycka att du har en unken åsikt eller vad baserar du den åsikten på men att, att dra på så stora växlar av ett uttalande känns ganska uh, lite så infantilt kan jag tycka. Så. Jo, men, det, det, men då åter det igen när jag börjar telefonsamtalet med Sissi. Att liksom Dagens politiksnack idag handlar mycket om slogans fram och tillbaka ja. som egentligen inte leder till någon som helst. Det leder inte framåt på något sätt överhuvudtaget. Jag tycker det är jävligt synd. Jag tackar dig för ditt samtal. Det får vara dina slutord. Då får vi se om någon, någon hakar på eller inte håller med. Ha det bra. Ha det jättebra. Okej, samma. Hej, Hej vi hörs. Vi tar nyheter, sen så får du fortsätta ringa till mig i Wallin i Radio 1. Vi pratar om det här med ja, men, att få tycka saker, att ta politisk ställning, att ha att bekänna politisk färg kanske också till och med. Och vara, eh, ha en ideologi. Att det handlar om mer i livet än att bara så här, leva utan man, eller överleva. Man har faktiskt en demokratisk rättighet och skyldighet i det här landet. Ska vi då inte ta den eh, ska vi inte då ta det ansvar? svaret Att gå och rösta, att ta upp saker vi brinner för, att tycka saker högt som har att göra med välfärdssamhället till exempel och hur vi ska leva. 0200 11 12 13, som sagt är numret. Vi är tillbaka, du och jag, alldeles strax. Radio 1, Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Det är tisdag och vi pratar om följande. Varför tycks så pass många människor inte ha ett socialt engagemang? Ett socialt engagemang för mig, det finns många benämningar på det här, men det är att man bryr sig om andra saker. Man visar utåt sett engagemang i andra saker än just bara sitt eget liv. Och då menar jag vad man har gjort, vad man har ätit vad man har spelat för tv-spel vad man har köpt för skor. Utan att man lyfter blicken och pratar om det här med skolan till exempel. Varför får barnen så dålig skolmat idag? Jag tycker inte att det är bra. Varför får våra äldre illa på äldreboenden och blir inlåsta? Varför betalar vi så mycket skatt? Vad man än tycker som är utanför ens egna lilla bubbla så är det bara nyttigt. Jag hänvisar till en undersökning från Göteborgs Göteborgs universitet heter det förut som kom i augusti förra året som visar skrämmande siffror det är en gallup bland unga vuxna i Sverige som har svarat att var femte skulle kunna tänka sig att sälja sin röst alltså i ett val då och var fjärde tycker inte att det här med demokrati är så himla viktigt, vad är det som har gått fel varför är det så här vad hände med, nu kanske jag romantiserar det eftersom jag inte var med, men vad hände med den här 70-tals 68-rörelsen i hela 70-talet sen med stå på barrikaden? Vad tog det vägen? 0-200, 11-12-13. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hej Anne, Magnus här. Hej Magnus. Vad tycker eh, Magnus? Jo, eh, jag tror att eh, mycket av det här, det kan handla om att individualismen har gått så himla långt nu idag. Att man, man ser sig inte som en del av något slags kollektiv, förutom kanske ja, sina vänner och så vidare. Och Absolut, man, det har du helt rätt i, tror jag. att man, man kan inte riktigt påverka på samma sätt. Det, det lättaste sättet idag för att påverka för sig själv och de man känner, det är att sig pengar. Mm. Och det gör man inte genom att gör man inte lättast genom att rösta. Det gör man ju genom att ja, tjäna mer pengar på att jobba och aktier och allt vad det är. Så du tänker att folk tänker så Magnus, att är jag eh, är jag fri Frihet är mer pengar i plånboken. det är den optimala friheten. Ja, inte så att det är den optimala, utan det är den som är tillgänglig idag. Mm. Alltså, det, är, det är lite så det ser ut. Eh, det är en sak Just, eh, Sen en annan sak eh, är det här med politiken. När man röstar, så då väljer man ju den frågan som man tänker ja, det här är det som är viktigast. Och det är ju nästan alltid jobben och fördelningen av, fördelningen av pengar. Men sen så kommer alla de här andra frågorna med på köpet som mm. eh, och ja, då kan det känna som att eh, vissa politiker de, de tar beslut som egentligen inte är i fas med den allmänna de allmänna åsikterna liksom tar bara sådana här saker som FRA-lagen och så där. Hade man gjort någon folkuundersökning, folkomröstning mm. om det där, då hade ju det liksom visat det helt andra resultat. Fast, än vad de ja, i där vill jag faktiskt säga emot, eller jag, jag, jag, jag håller med om det, men i sak sådär. Men jag, jag, ja, nej, men jag, jag tycker så här: Vi pratade om det i en kollega innan jag gick in här i sändning och Han sa så här: Jag är emot den här. Jag vet inte vad, vad ordet. Om det finns någon bra, det finns säkert ett bra begrepp som jag inte hittar just nu, men du vet att det ska överdemokratiseras på något vis. Att, det finns ju såna här rättshaverister, förlåt om jag kallar dem för det, men som vill ha folkomröstningar om allt. Och det finns ganska många exempel i Sveriges historia på om folket hade fått bestämma så hade det inte varit så soft. Det var ju väldigt många svenskar nej. som inte ville ta bort barnagen till exempel. När farbror staten bestämde att nu tar vi bort barnagen Det här var väl på 70-talet. Det, det som är demokratin. Men nu är det inte jo, så men så måste vi... Liksom. Frågan är... Nej, men precis. Frågan är, är inte, det finns ju direkt... Det finns olika former av demokrati. Men den demokrati som jag förespråkar är ju att ja, men vi har vi röstar, vi väljer folkvalda, eh, personer som vi tror har kunskapen, erfarenheten, utbildningen eh, och så vidare, att kompetensen att leda landet, att ta rätt beslut för oss medborgare. Medborgarna ska inte ligga sig i vartenda beslut om varenda väg och varenda lag och sådär, för det blir liksom inget bra. Nej, men jag menar inte att man, man kan inte dra det till extremer. Liksom. Nej, men vissa vill ju ha ett sånt samhälle, vissa vill ju folk om allt i stort sett. Ja, men de är nog ganska få. Men Nej, jag menar inte allt, allt. Men då vill folk kommer rösta om väldigt mycket. Men jag tror att det är många som känner att man får en massa extra saker på köpet. Utan, och då är det så här, man röstar på den viktigaste frågan. Då. Mm. Jag menar, väljer jag mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, då gör jag det på grund av den ekonomiska politiken. Jag gör inte det på grund av något annat, skolan eller vad det är. För det är, eh. är inte det en väldigt tragiskt sätt, eller bara min åsikt så här att rösta så egoistiskt att för mig... Ja, förlåt, fortsätt. Ja, men det, det handlar inte om vad jag får mest pengar av utan det handlar om vad jag tycker. Alltså, jag skulle förmodligen tjäna på att skatten skulle sänkas men mm. det tycker jag inte att den ska göras. Ja, men då är vi helt överens där. Men det är ändå den frågan som blir då viktigast för mig för det är den som påverkar samhället mest. Mm. Så får man, kan man inte påverka de här andra sakerna. Men jag menar, det här med engagemang måste sådär också. Det är ju så att det är bara kolla på föreningslivet i, i allmänhet. Det har ju sjunkit otroligt mycket liksom. Eh, det är, alltså, nu har jag inga siffror, men jag vet att när mina föräldrar var yngre, då fanns det var ju otroligt mycket mer folk som var engagerade ideellt i föreningar och sådana där saker. Och det är väl också ett tecken på samma, samma sak. Mm. Just individualismen att man, man ser bara ja egentligen sig själv som individ som inte är en del av något större Jag, jag håller med och det, det är ett stort eh, vi, tiden måste ju få ha sin gång, vi kan inte vara nostalgiska och säga, åh det var så mycket bättre på Per Albin Hanssons tid för den tiden kommer aldrig komma tillbaka, liksom, hur mycket vi än, folk än vill det om det är folk ja, som nej, fortfarande jag, lever. Jag, men, jag, men för att. För att är då heller. Nej, men precis. Det var andra saker som var dåligt då. Så jag tror att nostalgin måste vi släppa och så måste vi se framåt och vara progressiva. Men jag håller med i helt om att vi kan inte ha en utveckling där det blir mer och mer individualistiskt och där man faktiskt bara ser till sina egna intressen och sin egen vinning. För att det är ungefär som människor som. Alltså, jag är ju fördömer ju inte vad någon röstar på egentligen. Men jag kan bli förundrad när jag diskuterar med människor som röstar eh, på vissa partier som säger, röstar du på oss så får du 500 kronor extra i plånboken varje månad. Mm. För en ensamstående ja, mamma det. kanske det är avgörande, men för de flesta är det inte det. Min kompis mamma, hon röstade ju på, på Reinfeldt för att han var så stilig i slips. Ja, ah, jo... Ja, det var ju, det var ju analytiskt. Nej, men förstår jag, menar, just, just när man röstar så himla egoistiskt att så här, Åh, jag får 500 spänn extra att köpa bag boxvin för, men de här 500 kronorna som jag får extra av det här partiet, de måste ju tas för någonstans. Ja, det är jo. inte så att man trycker nya pengar och så delar man ut till folk och det verkar lite som att vissa människor tror det på riktigt. Ja, nej, det där håller verkligen med om. Att det känns som att idag så är det verkligen så att de som får mer pengar av att rösta på moderaterna röstar på moderaterna, och de som eh, vill ha, får mer pengar av att rösta på socialdemokraterna gör det. Att det är väldigt sådär uppdelat. Mm. Nu kommer inte jag riktigt från ett sånt hem. Eh, utan min pappa är ju höginkomstdagare. Men han har ju röstat mm. på Vänsterpartiet hela livet. Så vi har alltid diskuterat sånt. Men det är så otroligt skid. Liksom, var man kommer ifrån. Vad alltså, det finns för värderingar. Vad som är Absolut. Viktigt. Och jag tror också att... jag tror. I... Helt ärligt att ingen nästan människa vill andra människor illa utan man är bara, man ser inte så här, man lyfter inte blicken helt enkelt utan man ser till sitt perspektiv. Jag diskuterade på Twitter nu också samtidigt i pausen här om, om varför, det var en tjej som skrev att min pojkvän kollar aldrig på nyheterna, han är ointresserad, jag tycker det är tråkigt. Och då sa jag så här, har du frågat varför han är det? Nej men han är väl bara ointresserad liksom. Nej men det är klart att det finns ett djupare svar, det är ju inte att en människa bara skiter i allt utan... Jag tror det handlar om rädsla att man vågar, de som ligger på soffan och inte vill rösta, de är ju, många är ju rädda för att, jag tror att de känner också någon slags eh, utanförskap, de tänker såhär, vad spelar min lilla röst för roll? Man, man tror att man inte, man känner att man inte kan påverka, även om man kanske kan det. Men... Ja men om, det, det, så kan man ju så här, om alla skulle snatta en godis varje dag, då skulle ju liksom godisarna ta slut. För det är lite så här, så den väldigt barnsliga retoriken kan man ju använda också på det med, med att skita och, gå och rösta. Tänk om alla skulle tänka som den som ligger på soffan, då skulle vi inte ha en demokrati längre. Ja, men ändå, är det inte så? Nu vet jag äh, att, äh, det var ju för sig, några år sedan jag såg de här siffrorna, men då var det i alla fall valdeltagandet i Sverige mycket högre än i de övriga äh, europeiska. Mm, jag kommer inte ihåg 87 procent. Jag ihåg, ja, sånt, de, ja. andra, de andra hade mellan liksom, 50 och 60 procent i valdeltagandet. Ja. Men det tror jag, det kan ha att göra med att, äh, äh, alltså... Vi har haft mer vad ska man säga, mindre klassamhälle. De andra mm. har ju större skillnader med, mellan under överklass. Och det gör Absolut. väl förmodligen både, att både, båda två eh, känner att eh, det är mindre värt att rösta. Ja, men det är som att se på USA när Obama blev vald första gången 2008. var det väl som eh, han. Med en otrolig kampanj, den här Yes We Can-kampanjen och med draghjälp av rapartister som JC z och sådär, fick svarta personer i väldigt segregerade förorter i USA och för första gången gå och rösta för att de ville ha en svart president. Och då vann han. Han vann på grund av att han fick med sig människor som aldrig tidigare hade röstat. Och det är väl det svenska politiker måste bli bättre på också. Mm. Ja, jo, precis. Men det, det finns ju liksom, finns ju egentligen bara två sätt. Och det är egentligen an, antingen att det blir mer som i USA, att man har den här personkampanjen. Och det, ah. alltså, men det tycker jag är demokratiskt, liksom, det, det är underkänt. Och det andra är ju att vara tydlig med sin ideologi. Absolut. Jag, jag, kan bli, jag förstår inte de här sakerna när man säger så här... Eh, nu måste vi ändra all politik i det här partiet för vi får för få röster. Men man ska väl hålla sig ungefär till den ideologi som är eh, liksom kärnfrågan. Och mm. sen så, om folk inte vill ha den, ja då röstar de på något annat. Det handlar ju inte om att vinna. Liksom. Jag tror det är det som har varit Miljöpartiets vinstlott, att de har varit väldigt konsekventa faktiskt på många punkter. De är väldigt ja. konsekventa. Det här är Miljöpartiet, och då... Gilla, folk gillar en tydlig identitet när det börjar bli veligt vilka är Centerpartiet, är de liberala är de inte liberala, några säger att de är liberala, Annie Lööf säger att de inte är nyliberala liksom, hur ska jag kunna, vad har de för identitet jag har ingen aning längre och det är klart att folk inte röstar på Centerpartiet om de inte ens vet vilka Centerpartiet är så att ja det, det jag håller med dig helt i den frågan, du tack för att du ringde Tack själv <laughs> Varsågod, du får ringa igen sen Vi måste ta en paus, ha det bra okay, hej. Okay, hej. Du lyssnar på Radio 1, ring du också efter pausen 0200 11 12 13 Så snackar vi vidare Bra sur som Johan Kindmark här på kanalen Brukar säga Radio 1 Sissi Wallin. Ring in till mig Sissi i Radio 1 denna tisdag och prata om politisk engagemang, eh, engagemanget i politiska sakfrågor och det här med åsiktsfobi som jag ibland kan uppleva att vi har i det här landet. Eh, bristen på det politiska engagemanget. 020 11 12 13 är numret. Vem pratar jag med? Det var inte där. Vilken besvikelse. Hallå. Jag går med dig CC. Du får fatta det kortläntat för ja. du är mästare på Prata Nej, det är, för länge. Ja, vad rättvist du är nu, hör du. du är, det, det här rättvist. är väldigt demokratiskt. Ja, det är lite tvivelaktigt, men vi ska inte tviva ja. för du. Nej, vad vill så du jag, säga? Jag vill komma, jag vill bemöta dig på en punkt där när det gäller mm. folkomröstningar. Du nämnde om det att de är ju rådgivande som bekant i Sverige. vissa fall så respekterar ju politikerna utslaget. Ta det här med Euron exempelvis. Det blev ju ett nätt, va? Och där har ju folket rätt. Mm. Och jag tycker personligen att vi skulle ha mer folkomröstningar beslutande alltså. Nu är det ju så i Sverige att det finns en tyckare, en proffstyckare och en politisk elit som är motståndare för det. För de är egentligen inte för att folk ska få mer inflytande utan vi ska styras. Jag har märkt det här med PK som en del inringare säger. Mm. De har märkt det DN på kultursidor och för övrigt många från journalistskrået andra så här äh, artister eli som tillhör kan man säga eliten, etablissemanget. Mm, mm de trycker gärna ner folk. Va? De har ett slags förakt för folk som tycker om dansbandsmusik exempelvis. Ja, va? men det har väl ingenting med politik att göra? Jo, men det har med politik att göra kulturpolitik. Jo, kulturpolitik. Kultur men, alltså, men jag, jag pratar om folkomröst. Så alltså, visst så här kan jag känna, Lennart. Jag håller med dig till viss del, men på ett sätt så måste det ju finnas sakkunniga människor i samhället. Jag litar ju mer på vad en statsvetare säger om politik ja, än han. vad Bosse Hökaringen säger. Sen kan han ha andra poänger. Ja, det är klart, men det är ju men... vår, det är en jämförelse. Jag menar, en, en, en, en, en statsvetare eh, utav rang och dignitet, han är ju inte politiskt bunden på det viset. Nej, nej men man kan också propaganda. vara, om man säger så här, folkomröstningar, jag kan ta barnaga-exemplet då. En minoritet av svenska folket, jag kommer kommit ihåg siffrorna, men ville på den tiden när det var aktuellt då, när man skulle avskaffa barnaga, ville inte göra det. En, en, majoritet, en majoritet vill inte ta bort det. Medan bar, barnpsykologer och experter på olika sätt ja. sa att det är helt o, oacceptabelt att slå barn. Hade ja. svenska folket fått bestämma då så hade vi fortfarande ja. kanske haft barnhaga. Vad vet jag. jag? Så att jag menar, i vissa fall så får man ju faktiskt låta ja. dem som är sakkunniga. Ja, det, då vill, får man överlåta de. ja, expertisen är, till det. dem. Vi får, vi får luta oss till olika arg argument va. Och det är ju viktigt också att Folk känner att de har en betydelse i samhället. Att det är inga andra proffstyckare hela tiden som ska trycka Nej men det blir väldigt svart och vitt nu. Det är, klart att, det är klart att vi måste ha en balans där. Ja, men jag kan vi... känna också, det är väldigt många människor som är missnöjda, har är missnöjda med allt. när pessimistkonsulter det och rättshaverister. Ska göras gällande, vet du. Ja och men låt mig prata nu Lennart. Det, det, bara att vi förstår varandra. Det här som handlar om just um, rättshaverism. Det kan vara mm. bra också att man är en rättshaverist. Kanske. Men, men Oftast upplever jag att många är negativa till allt. Så, äh, det här är fel, vi ska inte bygga några hus här, vi ska inte göra det här. Om man är motståndare till allt, vi måste ju lita ja, på de men som vet, faktiskt det, vet vad de pratar om. att, att Vi behöver bygga fler hus i Stockholm. Opinioner. För att i Schweiz exempelvis där har man ju folkomröstningar va och det är ett utmärkt demokratiskt system där sitter politiker ja, det... oftast inte mm. hela livstiden ute och får pension utan de växlar vid makten va och det är mm. också viktigt att det blir en växelverkan i en demokrati hörru. Vad tycker mm. du om det systemet? Jag är inte jätteinsatt i det svejtiska systemet men det låter ju lite lite grann vet jag innan jag pratar med dig också det... de har ju sina poänger men vi kan väl lära av dem och de kan lära ja, oss. Säkert, tror du. Vi kan lära... Jag kan lära dem ut det och du kan väl lära ja, men, men precis, det behöver inte bli så svart. Då. Ja, givetvis. Det behöver inte bli så svart, tror. Jag utan men att, vet du vad det där ordet idioti kommer ifrån egentligen. Det kommer ju från demokratins vagga. Folk som inte ställde upp i polis alltså ja. i staden då. De som stod utanför och var individualister, de kallar för idioter. Ja, men nu behöver inte. inte vi behöver inte ha en historilektion här. Vi pratar om folkomröstningen, eller hur? Ja, vi kan alla väl vara överens känna sig ja deltagande. Men det måste finnas en balans. Att, självklart. Va, vad ska folket det. få med? Och bestämma och vad ska vi ha mindre att säga till om? Det är vara ett fåtalssvälde få plutokrater som styr oss och, och tycker allt. Nej, Men det, det blir rätt. väldigt svart och vitt. Vi måste prata om nyanser. Och jag tror vi är överens om ja, det. Att det måste vi vara fler att nyanser. Oss av Tack! För att du har Tack. Hej, hej. Hej, hej hej! Du lyssnar på Radio 1. Ring till mig 020 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, det är Margit igen. Hej Margit, vad tänker du nu igen? <laughs> ja, har vi bytt samtalsämnen plötsligt? Nej, det tror jag inte. Men ibland så fladdrar man iväg i andra saker också. <laughs> ja. Vad var du tänkte ja. där? Ja, nej. Nu, nu tänkte jag det. Att vi behöver inte alls bygga flera hus i, i, Sto i Stockholm. Men utan jag tycker faktiskt att man kan flytta ut jobben utåt landet. Det finns ju flera städer än Stockholm? Jo, det jag menade med det exemplet var ju så här att om vi om vi har en demokrati som innebär att människor ska få röra sig fritt ska få bo var de vill då kan vi ju inte samtidigt låta några gnällspikar tycka att det är jobbigt när deras utsikt blir förstörd när man ska bygga ett nytt hus utan då får man ju, vill man bo i Stockholms innerstad så får man ta att det är lite trångt annars får man väl, om man själv tycker att det ska vara parker precis, jag tycker parker är jättebra men inte så sådär, det blir gnäll varenda gång det ska byggas ett nytt hus i Stockholm och det, då känner jag så här, ska vi folk omrösta om det? Det är inte människorna som sitter och får sin utsikt förstörd som är kanske den, den, de som ska bestämma. Det är ju våra stadsplanerare, arkitekter, eh, människor som jobbar just med urbanisering av storstäder och så, eller just urbanisering och allt det där som ska tycka om det är lämpligt att bygga ett hus där eller inte. Inte de som är gnäll, liksom... ja, visst, men jag, jag ville bara förklara liksom, vad, jag, vad min poäng var till Lennart. Jaha. Ja, ja. nej men alltså jag flyttade ut från innerstaden för att jag tyckte att de började byggas för mycket. Eller jag började flytta när de började riva de här gamla fina husen. Och mm. bygga upp en massa andra komplex. Mm. Jag är ju ganska, jag är så gammal. Nej, det tror jag inte att du är. Man är så gammal som man känner sig. Ah, men var... Jag flyttade fylla år vid 50. Okay. Men sen har det gått tio år. Jag tycker, tycker du ska vara glad över din ålder. Men, men vad, vad, är, vad är liksom problemet då? Jag är, jag är född och uppväxt inom tullarna och eh, jag tyckte att det blev alldeles för jävligt. Först så rev de en massa gamla fina hus och sen byggdes upp en massa eh, kontorskomplex och det ena med det tredje och... Eh, men är inte det naturlig utveckling av en stad då? Vi kan inte vara så nostalgiska och ha ja, det alltså som det alltid de kan, har varit. De kan väl i så fall bygga i stil med staden och inte sätta upp några så här fyrkantiga lådor här och där. Nej, det kan man ju tycka. Det där är ju tyck och smak bara. Men absolut... Det är väl klart. Problemet, jag tycker du gjorde helt rätt då. Då, då, var ju, då tog du din demokratiska rättighet och flyttade ja, om du inte vi var nöjd. Ja, flyttade till Solna och nu är det likadant här. Det finns väldigt mycket plats i Norrland, Marget. Nej, men du hörde, tack för ditt samtal. Jag förstår din poäng. Jag tror att vi, vi gör det allihop. Har det bra. Okej. Samma, hej. Hej. Vi tar nyheter, du lyssnar på Radio 1 Jag, Cissi, är tillbaka efter dem Och så pratar vi ungefär 25 minuter till Om detta ämne Med bristen kan man då tycka på politiskt engagemang Och bristen på sakliga åsikter 0200 11 12 13 Är numret som alltid Radio 1 Cissi Wallin Nu lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 och du inte redan förstod det. och Vi pratar om det här med bristen kanske man kan säga på politiskt engagemang. Eller, det var någon som skrev det så himla bra på Twitter alldeles nyss. Jag ska läsa upp för er. Eh, say, say it now, tror jag man uttalar det. Allt i vardagen är, är egentligen politik eller resultatet av politik. Problemet är bara att politik för den vanliga oinsatta personen inom citationstecken många gånger är för abstrakt för inom citationstecken för långt bort. Mm, det har hänt absolut en poäng i. Och jag undrar vad du tycker om det här. Och tänker om den här frågan 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå, hallå, Kristoffer. Hej, Kristoffer. Vad tycker Kristoffer? Ja, jag är ju politisk kanske jag själv. Men... Du är det? Men det jag ville vända mig lite emot. Det var när du diskuterade tidigt skillnaden mellan individualism och och egoism kanske i första hand mm. för att, det, det som ni pratade om det är mer egoism för att individualism handlar inte om att det, man ska göra att det liksom är liksom varje man för sig utan det handlar ju om att mot staten så är det ju varje man för sig men då kan man ju gå tillsammans istället för att man ska göra det tillsammans med staten jag förstår, du är liberal antar jag det, det låter ja. så på ditt resonemang <laughs> ja det är inget fel med det men jag bara gissade det men, men det, jag, jag men. men jag tycker det är intressant för att jag tror många du har ju en, vad heter det, en syn på det här All, man har ju rätt i sin definition men många tror jag väldigt mycket blandar ihop individualism och egoism Ja, vad heter det men det är ju för att man, många när man pratar individualism pratar man ju bara frihet men vad heter det, det finns ju ett visst Ansvar när man får en frihet också. Ja, men och det, det finns ju ultra... att, Precis. Yes, jag har fått mina 500 kronor, men då gäller det ju att spendera dem rätt också. så att jag, Antingen genom mm. kanske amortera eller vad man nu har, om man har lån. Eller vad man nu, ja, folk får göra vad de vill med sina eget inkännande och... ja, ja, pengar, absolut. Göra, men men, men ja. man har ju ett ansvar att göra någonting vettigt av dem. Men du är eh. ganska ung och politiskt. Är du, är du, sitter du någon. Liksom... Ja, kommunfullmäktige är, eller någonting? Eller? Nej, inte fullmäktige, men jag sitter i en nämnd i alla fall. En nämnd. Eh, hur tänker du? Hur gammal är du förresten? Eh, 29 har jag blivit nu. 29. Märker du då som är politiskt aktiv att det är många andra unga som färre än vad du skulle vilja om man alltså, säger, som är det? Eller jag vet att uh, i, där jag är så det, i varje nämnd så finns det i alla fall en uh, ungdom från, från våra partier. Ja. Eh, Ja, eller Moderaterna. Så, <laughs> eh, vad heter det? så att vi är ju en del ungdomar där och jag tror att det är på väg tillbaka på det sättet. Eh, det är väl de mellan 30 och 40 som jag tror att det är färre av så att säga. Ja, ah, eh, så du vill fylla lite på 70-talisterna? De... Ja, jag gör det. Ja. Jag tror att eh, efter alla var så jätteintresserade så slutar de bli intresserade. Men nu har det börjat komma tillbaka så att säga. Vad spännande. Ja, men jag kanske... Jag, jag kanske håller med dig, säga men det Moderata ungdomsförbundet växer ju väldigt mycket. De är ju Sveriges, störst, Sveriges största ungdomsförbund. Ja, det Och det är intressant just varför de växer. För när jag gick, jag vet inte siffrorna så ut, men när jag gick i högstadiet på 90-talet, början av 2000-talet, så var ju ungvänster väldigt stora. Det var väldigt, vad ska man säga... Vi hade haft en lågkonjunktur i Sverige. Det har vi haft nu också i för sig. Men det var andra tider då. Då tror jag att fler unga kanske vänder sig mot vänsterhållet än, än vad man gör idag. Nu är, det, nu är det liksom mer inne och vara höger kanske. Jag vet inte. Det kan nu jag gissar lite, jag bara. Men... Vad, man, alltså, vad jag tycker personligen det är att man liksom... Vad ska man säga? Det, om man är höger så vågar man ju ha en åsikt. Och idag tror jag vi har lättare för att ha en åsikt egentligen även fast vi inte har en offentligt vi har en privat men, mm. äh, och därför så många är ju alltså medlemmar även fast de inte gör någonting så att säga, ja. är bara medlemmar för, för att statuera ett exempel men äh, upplever du det som jag stödmedlemmar. sa stödmedlemmar är ju alltid bra, det får man ju vara man vill man behöver inte liksom stå med några plakat Nej. längst fram men det som jag berättade i början jag vet inte om du hörde det också, men när jag växte upp så Nej. var jag på såna här äh, fester med väldigt mycket vänstermänniskor unga som hade palestinaskal och där upplevde jag mycket att det handlade mer om att vara att positionera sig. Du vet att eh, det var viktigare att tillhöra en klick än att faktiskt bry sig om politik. Vet, tror du det fortfarande, är, att det fortfarande är så till viss del? Eller kanske ännu mer idag? Det är viss, alltså, vissa är, alltså, jag tror det är skillnad från kommun till kommun där. Eh, vissa kommuner bryr sig mer om sånt alltså, inom då, eller olika föreningar inom samma... Även om det är muff eller vad det SSU eller vad det än må vara så är det en olika... Eh, vissa bryr sig mer om att bara liksom, att diskutera politik och ändå ha kul medan andra är att det, det är viktigt att hitta en bra post och jag gör allt i mitt, som står i mitt förfogande till att få den posten mm. eh, och kör över alla andra men på något sätt så blir det väldigt fel då, för att någonstans måste man väl ändå inom, inom vad heter partiet göra det tillsammans Ja. Fast man har en individuell åsikt var och en så säger man. Mm, bra äh... poänger. Tack för ditt samtal du Ha det bra. Ja, tack okay. Hej. Hej. Ring till mig du också 0200 11 12 13. Kan det vara så att det är mycket positionering och mycket posande? Att man vill säga att man är höger för att tillhöra ett visst gäng och man säger att man är vänster just för att det är... annars får man inte vara med och leka. 0200 11 12 13 är här numret. Vem pratar jag med? Tjena. du Jag blivit så ledsen i ögat när du använder ordet rättshaverist. Kan inte du och jag driva en kampanj mot det ordet? Att... Är du kränkt? Nej. Ja, Nej. Vi tar bort ordet kränkt också. Du? Men man får väl tycka att det finns. Jag inte vad. rättshaverister är sådana du... som sitter och skriver insändare och är sura på allt. Det tycker ja, du... jag är rättshaverister. Ja, men, okay, men Men du, om man ska gå från. Annilt att det blir ledsen i ögat, Herr Mimén. Ja. Det är att. Om du vill ha åsikter som, in, som inte bara stannar vid åsikter utan går vidare till påverkan och där mm. kommer förändring så är det så att det är min åsikt. Mm. Men jag tror att du binder bind dig själv ris och ryggen eller biter dig själv i svansen om du använder det ordet. För vem fasen vill bli rättsavrids? Nej jag men det finns, det finns ju, det alltså, vi, absolut. Jag, jag, finns menar, jag har ju aldrig sagt att, att alla människor som... Nej, nej, men jag förstår, alltså jag tycker du har flytt nu. Det var därför jag ringer, ringer, ringer in och bara säger det. Ja, nej, men det är intressant. Ja. vad oh. i Norge? Va? Vet du vad man kallar det. Nej. Alltså begreppet finns inte i Norge. Vet du vad det motsvarande ord är? Nej. Nu sen när jag har sagt det så lägger jag på. Så får du ta Ska det vi lägga på? Ja, men det kallas för rättskämpe. så Sisse. Tack. Det är intressant från mig. Okej. Okay. Hej. Ja, då står jag helt naken här och får inte svara Nej, men när jag säger rättsavarist så menar jag ju inte Människor som bryr sig och engagerar sig Det är ju fantastiskt, det är ju en rättkämpe Rättshaverist är ju de som går över gränsen Missnöjeskonsulter, vad kallar de vad som helst Folk som bara gnäller men aldrig riktigt har några konstruktiva förslag Det är rättshaverist enligt mig, nu har vi rätt ut det 0200 11 12 13, ringer du Hallå, hallå Vem där? Ja, hejsan Hejsan, vad heter du? Hej, Delia. Vad alltså, säger Delia? Delia, ja. Vad tycker Delia? Jag tänker mycket på det här med att rösta. Jag håller med det som du pratade om inledningsvis. Att jag, jag tycker också att alla borde rösta. och De som inte röstar kan inte riktigt klaga. Men sen så har jag tänkt också mycket på vad ska man göra för att få folk att rösta. För i Belgien så har vi ju till exempel röstplikt. Alltså röstar du inte så har de till och med sanktioner också. Man måste betala böter. och... Röstar du inte fyra gånger på 15 år så får du inte rösta sen på tio år och eh, så får du, inte, får du inte jobba i den offentliga sektorn. Det kan vara lite hårt kanske, det kan man ju tycka är odemokratiskt men spontant måste jag ändå säga att eh, böter vet i fasen. Men det här att har du inte tagit, jag vet inte om jag tycker det är bra, men på, på pappret kanske det är bra för att motivera eller vad tror du? Mm. Nej jag tror inte det. Eh, det jag... Jag tycker att det låter speciellt demokratiskt sen så, så tror jag inte vad det, jag tror inte det är så bra signal heller att man tvingar folk till att rösta. För även om de, de inte tvingar folk till att rösta på ett visst parti så det är ändå en, en rättighet som sätts om till en till en skyldighet och då, då känner det, då är det inte riktigt demokrati och man ska rösta. Tvinga folk till att rösta. Nej, det är bättre med morot än med piska tycker jag. Sen kan jag vara ja. lite hård idag för jag kan bli irriterad på såna här som bara såhär Ja men jag har inte tid att sätta mig in. För det tar väldigt, väldigt lite tid. Det är ju val vart fjärde år. Så det tar ja, inte så mycket tid att bara sätta sig in där en timme vart fjärde år och göra en valbarometer, liksom ett test. På nätet, till ja, exempel. ja, precis. Nej, då jag jag själv är själv inte politiskt aktiv, men inför varje val så brukar jag ändå så här, kolla lite extra på de olika partierna och sånt, så att man verkligen känner att man röstar rätt. Men eh, just det här med, med, med plikt, att det skulle vara plikt att rösta, det, det tror jag inte är det rätta. Nej, det, är anfall, inte. det, det blir anfall, bara ett straffande. Anfall, fler, fler, ja, även fler fler röster så tror jag inte det blir bra i slutändan. Men den här modellen, vad tycker du, det som... Det som de faktiskt gjorde i USA 2008 inför valet där, Obama att motivera att gå ut i de här förorterna, de här marginaliserade områdena och möta de här personerna som aldrig har röstat. Är det rätt väg att gå då? Ja, det Och visa jag upp klar. sig och säga, jag finns för er, jag står på er sida. Ja, precis. Ja, för då tar man fortfarande inte ifrån den rättighet som man faktiskt har och gör det till en skyldighet att man faktiskt uppmuntrar folk till att rösta istället. Särskilt ja. för att tvinga dem, för ser de mycket mer signaler, bättre signaler. Då tror jag fler folk också kommer börja rösta. Folk gör ju inget bra ifrån sig under tvång, det tänker jag ofta. att Det, det ja. blir inget bra om man känner sig pressad och tvingad, utan de måste vilja av en fri vilja. Och så kan man skapa den fria viljan på olika sätt. Man kan motivera den, mm, tror jag. Precis. Tack snälla för att du ringde. Ja. Väldigt bra samtal. Mm. Ha det bra. Hej. hej Jag svarar på här. Halli, hallå. Mm. Nej, där var det ingen. Tjena. Ring till mig Cissi 0200 13. Jag har ingen screening idag, det heter det när vi har en växeltelefonist och det är lite lättare då. Så jag kämpar på själv här med att svara. Så ring till mig, gör mig den tjänsten och fyll det här programmet tillsammans med mig och prata om politiskt engagemang. Och bristen kanske på politiskt engagemang. Vem pratar jag med nu Hej Johan. Hej Johan, vad tänker Johan? Jo jag tänker så här att eh, anledningen till att man struntar i engagerat sig, jag kommer ihåg när man gick i gymnasiet så kom de olika partierna inför valen ut och berättade vad de stod för. Mm, det gjorde de till min skola också. Ja, kommer jag ihåg. Och Moderaterna de var liksom, vi ska ha mer vapen och vi ska liksom ha ett starkt försvar och Socialdemokraterna var jättevåda med att de skulle rädda sälungar kommer jag ihåg. Jaha, förlåt och, men det känns inte som en sån här hjärtefråga för sossarna. Ja, de fick upp stora plakat med så här sälungar. Det kanske eh, talade väldigt mycket till sån här gymnasieelever ja, jag vet ja. inte. och då är min fråga hur, står, hur går det med sälungarna idag för Socialdemokraterna och, Moderaterna, de har ju avvecklat hela försvaret, eller 99,9 Jag tror att det är så att det här med val, det är inte vi som styr, utan det är en större makt som styr. Och vi får liksom följa efter. Du menar att uh, vi, är, vi är lite lurade egentligen? Det finns en alltså korruption ja, är liksom eller något sådär? Ja, vi ett land, så att vi kan inte påverka. Det är större makter som står liksom bakom och styr. Alltså, vänstervågen, den, var ju, den betalades ju av... Vänsterländer på den tiden, alla var hippisar. Och, mm. eh, alltså det, är, det är större makter. Jag, jag tror inte vi kan, kan påverka så mycket egentligen utan det, det blir som det blir. Liksom. Det stränger av vad vi säger. Är inte det lite konspirationsteoretiskt Johan? Absolut. Men, men du men, står för man, det. Man, ja, men ta som till exempel vad heter hon, Salin? Ja. Hon har aldrig haft ett arbete att utan hon hade haft ett sommarjobb och ja, hon har inte pluggat så mycket heller. Och det är en person som är väldigt bra och enkel att kontrollera kanske. Och sen när hon börjar sätta sig på tvären så bara, oj, hon hade inte betalt för en Toblerone. Eh, bort med henne, in med en ny. alltså ja, ah, så du tror att det ligger mer bakom än så? Det finns ett maktspel ja, ja, bakom? Ja, ja. ja. ja. ja Fan, jag gillar sånt här. Det är lite så här vita huset, i Illuminati Ja, mm. äh, ja jag, tror, jag tror det. Är liksom maktens är... korridorer är så här spännande. Men varför kom inte de där toblerone upp direkt innan liksom? Varför dök de upp helt plötsligt? Alltså Ah, har, du, har du sett den här amerikanska serien Homeland? Ja, det är lite. Ja, man, man tittar mycket på den och sen blir man så här som jag också kan känna, jag känner igen mig i dig det finns mycket konspiration, men det behöver inte vara fel det du säger Absolut, behöver inte vara fel men, men ingen av partierna gör ju som de har sagt, utan det blir ju någonting helt annat och då till slut så vet man inte vad de står och då är det ingen mening att diskutera Om man får hitta någon mellan det är därför alla partierna står för samma sak nu. Alltså Moderaterna är socialdemokrater. Och... Ja, det har blivit en enda rödgrön röra som någon sa. Man vet inte var de står någonstans. Och som du sa, där, miljöpartiet, eller vilka det var. Nej, Centen. Ja, Centen de vet ju själva inte var de ska vara någonstans så de hoppar runt lite här och var i allmänt Ja men de var ju ett bondeparti de var ju liksom, alla, alla så här bönder röstade på centaprivet sen skulle de så här hippa till sig och bli så här och sen vet inte jag riktigt vad som hände Ja så sen att... gick de ut att de ville ha gay marriage helt plötsligt som om det vore den viktigaste frågan idag jag menar, det är ingen som bryr sig vilka som gifter sig eller inte. Jo, tyvärr finns det ju mycket fördomar men menar, det är ju inte ja, det är inte så många som opponerar sig förutom någon kristdemokrat Men jag, jo, jag vet vad, du får, vak du får så här, vakna inte varje morgon undrar vad som hände med Sälarna. Så här, nej, nej, gå vidare. Nej. nej, men jag hejar på Sälarna. Jag tycker de ska få leva. Ja, jag med. Vi ska inte klubba Aha. dem. Tack nej. snälla. Ha det bra. Tack. Hej. Hej. Vi tar en paus och funderar lite på vad som hände med Sälarna. 02111213 är numret du ringer. Efter den till mig, Sissi, i Radio 1. Hundratals åsikter varje dag. Radio 1. Sissi Wallin. Hur ska vi ha det egentligen? Vad kan vi, vad kan du och jag göra för att få ett samhälle där fler människor engagerar sig politiskt? Och jag tyckte någon sa det så himla bra på Twitter. Allt vi säger, allt vi gör, egentligen är inte allt. Men allting som går utanför vår egen lilla bubbla är ju egentligen politik. Allt vi tycker om skola, vård, jobb, djur, rätts, vad heter det, djurhållning, vad det kan vara är ju en polit, ett politiskt ställningstagande. Men jag kan uppleva att vi har en rädsla. och det står fast för det, en rädsla i landet för att faktiskt uttrycka åsikter som går bortom ganska ytliga tomma saker. Jag säger inte att alla är såna, jag säger inte att alla alltid är såna. Men jag upplever ganska ofta att det finns inte så många naturliga forum. Förutom Radio 1! Nej, men att prata om åsikter, att prata om tankar. Och man behöver inte vara jättepåläst. Man behöver inte ha alkohol. Man kan ha en åsikt ändå. Och så kan det bli fel. Men man har i alla fall prövat sina argument. Och i sin tur så tycker jag i alla fall att det främjar demokratin. Vad tycker du? 0200 11 12 13. Hur ska vi motivera människor till att faktiskt våga allt ifrån ta steget till att inse att de kan vinna någonting själva på också på att gå och rösta och inte ligga på soffan och tänka att det där spelar ingen roll jag har inget att påverka. För det har de ju. Hur ska vi få dem att förstå det? Hur ska vi få människor att förstå att deras åsikter och deras politiska engagemang egentligen spelar någon roll? Vem pratar jag med? Ah, hej. Hey. Är det Karem? Karem jag känner igen din röst. Vad tycker du? Jo, jag tycker att... Jag pratar om Sverige. Här håller man originellt politiker. Det är också ett problem. Det beror på att de flesta politikerna... Alltså, jag tror att de... Alltså Han litar på konsultar, vet du. Ja. Att det beter sig på, på något sätt. De ska ha... Råd från konsulter, vilka kläder de ska ha, vilka osyn. Vi pratar om politiker alltså nu. Ja, vi pratar om politikerna i Sverige faktiskt. Och de alltid, vi saknar originell politiker som till exempel Olopalm uh, eller mm. Daggälanda eller ja vad heter den här? Lars, Olly eller li, liknande. De, de, mm. de, de var originellt alltså. Så då mm. de, de behövde. Eller, uh, vad heter han, han uh, det, det var sven uh, istadsminster uh, uh, förra. Äh, uh, han, den som, förra? Ja, Socialdemokratiskt i stadsmedelsen. Göran Persson? Jo, ja. han, han var originellt också, tycker jag. Så, ja, absolut. Du menar, vi behöver lite... Men det var ju någon som ringde och tyckte att det inte skulle vara så personfokuserat. Men det tycker du... Nej. Nej, nej, inte personfokuserad. Jag menar inte det. Jag menar originellt. Ah, ja, okej. Okay. De ska sticka i, ut lite också. Ja, uh, uh, inte ha råd från de jävla konsultar, menar jag. Okej, okay. vad bra. Då håller vi med varann. Lite ja, också, mer individualism bra. där skulle vara bra. Ah, Tack, Karim. har det bra. Vänta, vänta, vänta. En sak till. Ja, ja jag är kvar. Fortsätt. Snabbt. Jo, det, det här med att generalisera. Det är, de flesta politiker eller partier generaliserar också människor. Till exempel eh, social Susanna valde en, en Ayatollah, Umar till exempel ja. för, att, för att få uh, rösta från muslimska bost. rösta. De trodde att om de skulle, uh, de skulle alltså, uh, uh, um, välja en Ayatollah, då skulle de få... Ja, det vet vi i och för sig inget om. Det är din spekulation. Uh, uh, då skulle de få rösta från Rinkeby till och Bortkyrka Men det är mm. helt fel. Alltså de muslimerna som kommer till Sverige faktiskt, de vill slippa de Ayatollah så det, det, ja, du, nu vet, du, kan inte du prata för alla det förstår du Karen, men det är din åsikt ja, jag tycker att de flesta muslimer vill slippa ät tullorna. det är därför de mm. mm. har kommit till Sverige Ja, ingen koll på det där men jag tror att det kanske inte är så, så enkelt tack snälla för att du ringde Allra, Hej. ring till mig vi har ungefär tre minuter kvar innan Aschberg dubblar in i studion och ska prata om någonting intressant, sina tre timmar 0 200 11, 12, 13 ringer du och pratar just om det här som kanske är lite känsligt. Jag älskar ju känsliga ämnen, det vet ni. Varför eller okej, okay, så här kan jag ställa frågan. Om man har en vän som inte tycks bry sig så mycket om vad som händer i samhället, om sociala frågor, om politik, utan mest tycks bry sig om ja, ikväll är det match, nu ska jag dricka en öl, nu ska jag köpa nya skor att det är väldigt sådär, på, på en sån nivå. Hur kan man motivera den personen till att faktiskt lyfta blicken lite och se till samhällsstrukturer? Jag minns det var inte så lyckat, men det var i alla fall bättre än inget. Moderaterna för några år sedan, då var det sista gång det var val, kanske tror jag det var, eh, för tre år, eh, tre år sedan. så Eller om det var sex år sedan, jag minns inte. Eller vad säger jag? Fan, nu kan jag inte räkna. Så, ja, sju år sedan blir det, förlåt. Då köpte de några stureplansbloggare, några tjejer, som då skulle skriva positivt om Moderaterna. Och det var det en tjej som skrev så här, jag älskar Moderaterna, för att om man röstar på dem så blir det mer pengar i plånboken och festa för. Ja, det var väl i alla fall en åsikt, tänker jag. Och det är bättre att hon säger någonting än ingenting, kanske. Vi hörs imorgon igen. Då pratar vi om någonting. Vad vet jag inte ännu, det får du höra imorgon. Puss och kram till dess. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.